Ötödik tájrúna. egy el, és tudd, hogy Isten élő ereje vagy. Paramahamsa, Hari harananda. Vihar készülődik, gomolyognak a felhők, széllökések szaladnak végig a hegyoldalon, a fák megszólalnak, belekiáltanak a szélbe. A madarak csöndben napulnak, kövércseppekkel indul, majd lecsap az ivatar. Lebeg az eső, megsuintja kezével a fákat, ágak recsenek, és hatalmas robajjal adja meg magát néhány ezüstől zsűbük. Aztán nem sokára minden újra elcsendesedik. Már csak az elülő szél utolsó sóhaja söpri le a lombokról az eső maradékát. Ha lenne itt most ember, és képes lenne túltenni magát azon, hogy átázott és vacog, észrevehetné, hogy ez a csend egy időkapu és akkor egy fát megérintve beléphetne, és kilépne a túloldalon. Meglepve tapasztalná, hogy erdei szerzetesek közé érkezett, ahogy azt is, hogy ők derűsen fogadják az esőt, nedves arcukat a felhők mögül kibukkanó nap felé fordítják. Az 1250-es években járunk Magyarországon. Özép feláll, és csavargatni kezdi a vizet a csuhájából. Csöndben vannak, minek beszélnének, Remete Szentpál sem beszélgetett senkivel, amikor jó ezer éve téba pusztaságába menekült, és rátalált rejtett barlangjára. Özsép felpillant az ősi bükre, melyen a kezét nyugtatja. Aztán végignéz a többieken. A lángocskák, ahogy pár éve megjelent előtte. A feladat egyik részét már elvégezte, összegyűjtötte őket. Itt vannak mind, akiket a Szentlélek megmutatott neki. Az idő nem igen számít. Most már a sötétben is jól látszik az út. Igaza volt Krisztusnak, ezt kellett tennie. Ezek az utak itt lehozzák Isten fényét. Ha ezelőtt nem lett volna olyan hosszú ideig Esztergomban kanonok, és nem kellett volna megtagadnia a szentségek kiszolgáltatását, amikor Gergely pápa összeveszett András királyjal a sóadón, ha nem látta volna, mit művel a tatár, sóhajt. Igen, mindennek jelentősége van. És igen, van min fényesíteni. Végignéz szótlantársain. István még mindig nyújtózkodik, tán sose hagyja abba, ha nem indulnak el. özéb nem felülről látja a tájat, térképen nincs. Belülről látja, a lelkében érzi. Ez a tudás mélyebb. Ha elmondaná neki valaki, hogy a földrevetülő Orion csillagkép mentén járja szerzeteseivel az útját, minden bizonyal egyet értene. Az Atlantisból jövő mesterek így tudták, ilyen természetes egyszerűséggel. Az Orion a nagy beavató. Az Orion csillagkép csillagai szerint helyezték el az elgízai piramisokat is, amikor beköszöntött a sötétség. Ezek a bennük őrzött frigyládákkal beavató, felemelő terekké lettek. Láthatóvá tették a láthatatlant, hogy akinek ez a tisztje, Vezetni tudja a többieket. Özéb indulni készül, de a bűk finoman megremeg, lehunja a szemét. Egy embert lát, furcsa ruhában. Térképe fölé hajol izgatottan. Észreveszi a piramis alakú hegyeket, és hogy pont úgy állnak egymás mellett, ahogy az Orion övcsillagai. Özép csak mosolyog, nem érti ennek a fiatal férfinak az izgalmát, hiszen nem ez számít, ami számít az idebent mozdul. Özébnek küldetése van. A szent lélektől kapta. Járja ezt a szent erdőt a társaival, és felébreztik a tájba rejtett erejét. Krisztus nevében gyógyítanak és tanítanak. A kettő összefügg. Van mit gyógyítani. A tatárjárás, aztán a pestis és az éhinség. Mindenhol halottak voltak, nem is olyan rég. Szerte a falvakban és a szántóföldeken. És mennyi, mennyi még, emberek és fák, az idő nem számít, van mit gyógyítani. Minden lépés, amit itt megtesznek, megőrzésre kerül. Belevésődik a tájba, megőrzik a sziklák és a fák, hogy majd egyszer könnyebb legyen. Most és sok-sok év múlva, a nap felé tartja az arcát. Épp oly fényes, mint Krisztus sugárzó mosolya. Üzséb mélyet lélegzik az illatos levegőből. Édes virágillat és az eső áztatta föld illata. Bólint a társainak, csöndben mennek tovább. Járják a pilis útjait az Orion csillagkép mentén. Minek beszélnének, így legalább hallják, ahogy a madarak örömdala végig hullámzik a völgyeken.